Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 40 eh. Alim tadi kita. Ada semua. Namu duhuna sallallahu alaihi wasallam ala Rasulil Karim amma ba'd. Kusrah namru tiga perkara amal dan yang berkaitan dengannya. Amal yang diniatkan untuk mengerjakannya ada dua macam pembahagiannya pertama amal yang ikhlas dan kedua amal yang tidak ikhlas tetapi dua bahagian amal ini ada tetapi dua bahagian amal ini pada zahirnya kelihatan sama keadaannya tetapi pada batinnya terdapat perbezaan oleh kerana oleh kerana berlainan niat atau kosetnya. secara zahir kita tengok samalah Dua orang yang bersemayang, dua yang datang belajar ilmu Dua orang yang berzikir, dua orang baca quran Bukan dua, dua, bukan dua lah Dua, tiga, empat, sepuluh orang ke Tetapi nanti Berbeza dari segi Kualitinya ataupun batinnya Menurut Allah SWT lah, Secara zahirnya pun nanti ada juga dia punya apa Penilaian dia secara zahir pun ada Dan penilaian secara batin pun ada misalnya seorang kalau saya ada tu misalnya seorang tu semayang kan dia mengamalkan semua yang sunnah-sunnah dia amalkan <coughs> maka tak tentulah dia punya apa ni pahala dia lebih daripada orang yang semayang tapi dia mungkin mengamal sebahagian saja bersunnah kan macam dia semayang sunnah misalnya kan Allahu Akbar terus baca fatihah boleh sah semayang tu tapi dia tak baca apa ni doa iftita lepas ha, fatihah dia terus Rukuk Yang seorang lagi Lepas Fatih Baca dulu Surah Itu kan sunat saja Jadi di situ pun Sagi Zohir pun nanti Dia punya kualiti Berbeza lah ha, Itu yang zahir, Yang batin Apa lagi lah ha, Siapa yang lebih Kekusyukannya Maka lebih pahala lah Dan sebaliknya Kalau tak Bukan tak kusyuk Sebaliknya kalau Riak misalnya ha, Itu bahaya lah Itu hanya diketahui Oleh oleh orang tu Dan Allah SWT Tak lah jadi cara-cara untuk kita mengenalnya Amal yang ikhlas Amal yang, yang didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas Diterima Allah dan diberi ganjarannya Imam Nawawi dalam keterangannya mengenai Amal yang disertai dengan niat baik Telah berkata bahawa amal ini ada tiga bahagian Ataupun tiga tingkatan lah. Iaitu yang pertama Amal yang dikerja kerana takut kepada Allah Amal ini diberikan ibadah hamba maknanya takut kepada Allah tu maknanya dia, dia tak nak kena seksa lah maka dia semayang lah kalau aku tak semayang besok kena umbat dalam raka kalau tak bayar zakat tak apa tak melakukan kewajipan ataupun dia meninggalkan meninggalkan maksiat sebab dia takut lah kepada Allah maksud takut kepada Allah tu takut kepada azab Allah sebab Allah ni tak perlu ditakut. Dari segi-dari segi macam kita takut dekat hantu, takut kat polis, takut kat... Ha. Dia bukan takut tu. Yang takut di sini maksudnya takut kepada azab Allah lah. Dan Allah tu tak perlu ditakuti kan. Sebab Allah bukan garang ke, jahat ke. Perlu kita takuti. Cuma nanti takut yang berpunca ataupun segan. Kata. Bahasa kita segan kan. Jadi orang yang takut kepada azab Allah ni adalah... Orang tu dinamakan tingkatan dia, ibadah hamba. Yang kedua, amal yang dikerjakan kerana mendapatkan syurga dan pahala. Amal ini dinamakan ibadat saudagar. Ha. Yalah, dia nak untung. Lah. Saudagar ini kan, dia bisnes. Ha, dia buat sesuatu benda itu, service ke apa, jual benda apa ke, mesti ada reward dia. Ha. Jenis ni boleh? Bukan tak boleh? Kita dalam dalam Islam boleh. Kita beramal untuk, untuk mendapatkan pahala, boleh? Bukan tak boleh? Ha, tapi nanti ahli sufi lain-lain, itu cerita dia lain sikit. Ini secara umumnya boleh kita mana dipanggil ikhtisar. Meyakini dan mengharap akan janji-janji Allah. Boleh. Kita ada masalah kan? Asmai durakaat. Supaya Allah mudahkan masalah kita. Mana kita mengharapkan nilah pahalalah ganjaran daripada semina rakaat tu. Ataupun kita baca surah waqiah tiap-tiap malam untuk jadi orang kaya kata kan. Tak jadi jadi kaya juga. Sebab dia bukan nak jadi kaya. Dia mengelakkan kita daripada ditimpa keburukan ataupun kepapaan. Bukan jadi kaya. Nak Jadi kaya lain aja dek. Nak tahu nanti puasa, insya Allah. <laughs> Kemudian yang ketiga, amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah dan kerana dilaksanakan hak kehambaan dan membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih dalam kecuyaan dan kebimbangan yang penuh ketakutan kerana tidak tahu adakah. Amalnya diterima atau tidak Amal ini dinamakan ibadah yang merdeka Ini tinggi lagi lah ha, Dia banyak lah tu Maknanya dia rasa sebagai seorang hamba Dan dia nak Buktikan kesyukuran dia kepada Allah Allah, Allah telah beri dia macam-macam nikmat. amat Kemudian uh, Dia rasa macam apa ni, Selalu rasa Ini lah kekurangan diri lah Cuai, bimbang, takut juga dan amalan aku ni diterima atau tidak maka dia pun buat semayam tambahkan lagi ibadat, ibadat sunat supaya mungkin fardu dia mungkin ada kekurangan dia tambah lagi semayam sunat ini dinamakan ibadah yang merdeka yang tadi kan hamba kan ini merdeka dan inilah rupa amal ibadah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sewaktu menjawab sungutan Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Mengapakah Rasulullah SAW bersusah payah berdiri semayang waktu malam sehingga bengkak-bengkak kedua belah kakinya? Padahal Allah telah mengampunkan desanya yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW dalam jawapannya berkata, Afala akunu amdan syakurah Tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur. Demikianlah ketiga-tiga bahagian amal ini yang dinamakan amal ibadat orang yang ikhlas. Berlainannya hanya terletak pada bahagian-bahagiannya sahaja. Ha. Ceklah kita ke mana. Adakah kita beribadat kerana takut kepada Allah? Atau kerana ingin mendapatkan balasan kepada Allah? Atau yang ketiga tadi lah. Maknanya... Merasakan perlu menunaikan hak kehambaan Membuktikan kesyukuran Kemudian merasakan masih lagi cuai dan bimbang Tidak Allah pegawas terima Tidak amalan kita Atau selain daripada itu dan Ada lagi satu yang lebih tinggi lagi Ada lagi satu Yang lebih tinggi lagi Iaitu orang yang Dia beramal kerana dia Cinta kepada Allah Itu debat bab tasawuf Dia beramal kerana dia cinta kepada Allah tidak mengharapkan balasan apa-apa pun tidak mengharapkan syurga pun bukan tanak lah maknanya dia yang dia nak tu Allah bukan syurga syurga pun makhluk kan dia Allah tu sendiri yang depan dia cinta kepada Allah ha, itu lagi tinggilah. dia tak debas kat sini itu dalam tasawuf maknanya beramal kerana cinta kepada Allah aduh macam mana nak kerana cinta kepada Allah ada sini, pencinta-pencinta Allah? Tak ada. tak ada? Tak cinta ke Allah korang? Ya Allah. Saya, betul orang mengaku. Allah tengok, ha, mata Allah pilih ke? <laughs> eh, jauh nak nampak tahap tu. Kesimpulannya, amal yang ikhlas adalah amal yang di dikasatkan, disengajakan, dilakukan, ditujuankan, diniatkan kepada Allah... ...tidak kepada yang lainnya. Dalam hadis menurut keterangan Taus... ...ada jisytiakan orang bahawa seorang lelaki-lelaki... datang kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata, Ya Rasulullah ada seorang lelaki yang bersedekah... ...dan ia suka supaya dipuji dan diberikan pahala kepadanya. Rasulullah SAW tidak dapat berkata apa-apa kepada orang itu... ...sehingga diturunkan ayat ini. Faman kanaa rajulun liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wala yushriku bi'ibadati rabbih ahada Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah kerjakan amal soleh dan janganlah ia sekutukan syirikkan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya Al-Kahfi 10 Jadi nanti dibahas lagi ni panjang Sebab-sebab yang merosakkan amal. Di antara sebab-sebab yang merosakkan amal seorang ialah perasaan kehairanan dan kekaguman dengan amalnya dan perasaan kesombongannya dengan melakukannya. Perasaan itu merosakkan serta memusnahkan keikhlasan amal bagaimanapun elok dan sempurna pada Zahir. Ha, dia seronok, gembira, rasa bangga, rasa apa? kagum dengan amal-amalan dia. Hebat aku ni. Kan? Boleh puasa mayang puasa zakat haji sedekah belajar ilmu pakai serban pakai jubah janggut amalkan sunnah dakwah hebat aku ni itu habislah itu syaitan punya punya apa punya punya sifat merasa kagum terhadap di sini apa tu yang boleh sujud-sujud tak nak sujud tu suruh sujud tak nak sujud kan Ana khayrun aku lebih baik daripada dia khalaqtani min aku telah diciptakan daripada api khalaqtahu min tin kau ciptakan daripada tanah takkan aku nak sujudkan dia pula beribu-ribu tahun beribadah tidak ada tempat di, di ruang alam semesta ni pun tidak pernah disujud oleh iblis semua dah disujud guru kepada malaikat kepada jibril ha tapi bila Allah semasa suruh sujud kepada Nabi Adam Apa hal ni? Aku dah beribadah beribu-ibu tahun dah Baru cip, diciptakan Belum apa-apa lagi Tanah pulak tu nah, Aku nak kena sujud kat dia pulak dah Apa hal? Dia silap ke mana? Dia tak tengok siapa yang Suruh Dia tak tengok kat siapa yang suruh Dia tengok apa, suruhan tu apa Sujud kepada tanah Dia tak nak tapi dia lupa nak tengok siapa yang suruh. Bagaimana dia beri pahala selamanya bukan kerana kerana Allah, kerana diri dia. Jadi dia beri pahala bagi beribu tahun ni sebenarnya tu, dia jadi guru mengajarkan ilmu kepada manusia bukan kerana Allah, kerana nak menghebatkan diri dia lah. untuk merasa diri dia ni hebat. Sebab tu bila Allah suruh sujud, dia tak nak sujud. Kalau dia buat kerana Allah, Allah dah suruh, sujud sujud ajalah. Allah dah suruh kan. Kalau betul-betul buat kerana Allah jadi kalau tak buat kerana Allah jadi sampai satu tahap yang mana Allah uji kita nanti ah kita tanahlah ini bahayalah ini ini setengah-setengah orang tu diuji oleh Allah dalam kadang-kadang dia tak sedar dia diuji oleh Allah Subhanahuwataala ada ujian-ujian dalam bentuk kesusahan, kepayahan, sakit, ya, kekurangan harta dan sebagainya itu orang tahu satu ujian. Jadi ada satu lagi satu ujian yang mana yang dia tak perasan itu itulah satu ujian itu yang bahaya jadi dia dah rasa diri itu hebat dia dah mengajar orang ramai, dia dah belajar ilmu dia dah alim, dia rasa dia hebat nanti Allah akan uji nanti nak test tengoklah, lah apakah dia, apa, apa yang dibuat semua itu nanti kerana Allah atau tidak ya, kalau dia buat kerana Allah itu maknanya, macam kes tadi lah kalau dia setakat nak sujudkan Nabi Adam itu apa dia herankan bukan dia buat kerana apa pun boleh buat kerana betul kerana Allah kan sujudlah ni tak nak rasa terhina dah sujud kepada Nabi Adam diri yang dah hebat tu dia rasa terhina sebab sujud kepada Nabi Adam maknanya dia, dia buat segala perbuatan sebelum ni ni bukan kerana Allah ah ha. kita kita kita apabila kita dah sampai setahap tahap tu pun macam kita jadi kita dah jadi alim game misalnya kita dah hebat kita dapat buat ibadah banyak-banyak kita satu perkara yang kita kena ingat ialah yang bagi kemampuan dan kekuatan untuk kita buat itu siapa? Allah juga. Kalau Allah Ta tak bagi kita kekuatan, kemampuan, hidayah untuk buat ibadah tu kita pun tak boleh buat. Kita tak mampu nak, nak buat. Hanya taufik dan hidayah pada Allah saja yang nyebabkan kita berbuat. Banyak Allah pilih kita, Allah suka nak tengok kita buat benda tu. Jangan, jangan lupa dirilah. Jangan menganggap kita atas kemampuan kita, kekuatan kita kita yang buat tanpa taufik daripada Allah kita pun tak boleh buat. Ha jadi dalah lah Allah bagi kekuatan dan kemampuan untuk kita buat. Ha, jadi kita pun buat tu kerana Allah. Ini rasa diri dia dia yang buat, dia yang hebat. Itu buatlah bukan kerana kerana Allah, kerana nak rasa nak rasa dia ni hebat. Hmm. Itu bahayalah. Ha walaupun pada zahirnya hebat macam mana pun. Nauzubillah lah, mudah-mudahan Allah jaga kita ramu. Ni. sebab perkara ikhlas ni Imam Ghazali beritahu dia antara yang paling tinggi adalah tahap yang paling jauh sekali untuk dicapai tapi di siang-siang lagi dia ingatkan. tajuk pertama mana-mana kita pun ikhlas yang diingatkan dulu padahal nak capai dia tu last sekali Esok eh, ikhlas tu takkan dapat dicapai melainkan Imam Ghazali kata kita harus melalui anak tangga takabur, riak, sumah, apa semua itu perlu dilalui dulu barulah sampai ke tahap ikhlas sebab so apa nak nak suruh kita rasa tu? Kalau kita tak kabur pun setakat mana je? Kalau kita riak pun setakat mana je? Jom kat orang kan? Apa yang kita nak? Suruh orang puji? Habis orang puji 24 jam? 24 jam orang puji je. Semua orang-orang ni puji kita? Tak ada. Mungkin 2-3 orang yang puji, 10 orang lagi putuk. Alah dia tu. Itu je perasaan ni orang puji kita kan. Kita rasa kita hebat tengok orang-orang kita hebat. Padahal kita tak tahu dia tengok kita kan. Menyempahkan hati. Kita mana tahu? Tak ada apa pun nak tunjuk kat orang pun ada apa pun. Dan orang tu misalnya dia puji pun katalah dia puji kita semua hidup. Apa dia boleh buat kat kita? Setakat tu jelah. Kalau dia puji kita, kau puji aku ya, 10 <laughs> ambil, ya. Dia puji, mai ribu. Aku ya. ambil ah. Esok aku puji lagi, mai 7 juta, ya. aku ambil ah, boleh? Tak boleh buat apa pun ni setakat puji macam tu jelah. Ya. Tak boleh bagi apa-apa pun. Dia disuruh -di laluii duduk tahat-tahat tu kan. Dan kita tengok. tak ada apa pun di sebalik tu yang yang puji kita pun yang yang yang kita nak tunjukkan tu makhluk pun makhluk tu pun akan hancur akan akan musnah akan fana. Buat apa apa? Hmm. Jadi kita Allah tahu kita buat kepada yang maha sempurna, yang maha kekal, yang maha besar. Jadi bila kita buat kepada Allah, Allah akan balas perbuatan kita walaupun sekecil-kecil amalan tetapi Allah akan balas dengan sebesar-besar ganjaran sebab Allah tu maha besar. Tidak ada yang kecil bagi Allah, ganjaran yang Allah bagi pun akan besar. Jadi kita kena niatlah beramal tu hanya kerana Allah. Kalau ada ter ter terlintas kadang-kadang terlintas kita kan syaitan ni dia akan cuba lah. Mula-mula sekali dia halang kita daripada beramal. Dia cuba halang kita daripada beramal. Kita lawan, kita beramal juga. Dia kacau pula kita punya niat kita. Alah, oh sebat lah kau eh. Oh, rajin kau eh. Saya <laughs> macamlah dia dia fikir sampai kita pun rasa. <coughs> <coughs> <coughs> Habis. Jadi kita kena banyak istighfar. Perhatikan betul-betul niat kita tu kan. Aku buat ni kerana apa? Kalau aku buat kerana orang apa faedah dia? Faedah tu apa yang nak dipuji. Mustaka <coughs> mana orang puji pun. Orang orang yang puji kita pun hebat mana dia? Dia pun makhluk juga satu dia akan mati, satu dia akan musnah. Jadi jangan tertipu lah dengan pujian... Sanjungan orang ni... Itu murah. murahan... Faidah yang murah... Kita nak kita ni... Dipuji oleh Allah... kan, right? Diterima oleh amalan kita oleh Allah... Apa, betul? Orang, orang lama, setengah ulamak bagi apa? Bagi, misal dia kata... Kita kalau buat amalan tu... Macam kita masuk tandas... Lepas tu keluar dari tandas... Niap. Ada orang keluar tandas... Dia cerita ke orang... Oh, aku tadi kan <tand tandas kan... <tand -tandas color dia kan size dia kan ada mana ada orang cerita apa dia buat dalam tandas dia keluar habis senyap dia pun lupa dah apa dia tahu apa yang dia buat dalam tandas takkan buang air orang cerita ke orang jadi lama kita, kita buat amalan apa, -apa pun kita tiam serang kepada Allah terus ada cerita itu surau tu kalau aku tak pengajian tu kalau aku tak bagi duit tak adalah ada orang dekat rekod tu habis jadi kita kita beramal kita lupakan saja itu, serahkan kepada Allah panjang eh? tak cukup masa ada lima minit lagi kita sambung ke depan eh? kita, kita masuk balik sebab-sebab yang merasakan amal minggu depan Allah. ada lima minit lagi nak azan eh? ada soalan setakat tu Dia bab ikhlas ni panjang sebenarnya. Tak cukup masa nak explain. Minggu depan insya-Allah. Minggu depan demejan ah. Ha? Sambung petang lepas dah. Tadi dengan anda janji lepas asar ah, nak balik. Hang sambung hang lah, kat sini. Ha, dimane lagi ada soalan? Baiklah, eh? cukup eh. Besok InsyaAllah Afiqah kemudian kita buat ringkan lah, sebab sekarang dah ada sikit bahan hari raya tu dah ada Nak shopping ke apa yang betul kan ha, Besok kita buat tajwid pun dah nak habis dulu, sikit je Kita buat sikit mungkin kita, mungkin kita katam minggu tu lagi kot Ataupun kita buat ijrah dulu, kita suruh seorang baca dulu, test sikit Lepas kita katam kita habis inilah apa episod pun kita buat fikah dengan rajis beliau asah insyaallah apa yang baik itu daripada tuhan taala apa yang tidak baik itu kelemahan saya minta ampun kepada allah minta maaf untuk tuan-tuan mudah-mudahan allah taala bagi kita taufik untuk dapat kita faham amalkan dan sampaikan dan tutup majlis yang kafarah majlis subhanallah bihamdika syadawalailana astaghfiruka wa tub ilaika subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun salamalaikum warahmatullah wabarakatuh